Trajno će živjeti, neće umirati. Njegova odjeća se neće mijenjati, niti će njegova mladost prolaziti. Prenosi ga Ahmed Allah i diruzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar Rabbil Alamin. Wa la'akibatul mutaqin. Wa la'udvana illa zalimin. صلی اللهم على نبينا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه ثم بعد ابява قرانا هي في اونه باليم vremenu najboljem mjestu najboljem poslaniku preko nego Allahovog iz Aslanika Jibril Emina počela je u Mekke u Leilatul Qadru kao što kaže Izvršni Allah inna enzalnahu fi Leilati Mubaraka mi ga objavili u blago slovljenoj noć i kaže inna enzalnahu fi Leilatul Qadr Mi smo objavili u Lejlatul Qadru. Dakle, u najboljem mjestu i najboljem vremenu. Najboljem poslaniku, najodabranijem Allahovom vjerovjesniku, Muhammedu sallallahu alaihi ve Sellem, koji je? Hatemun nebijin. Pečat svih vjerovjesnika. Ne samo poslanika, nego vjerovjesnika jer kada je rečeno pečat svih vjerovjesnika znači da to obuhvata i i poslanike samo posebi dok je pečat svih vjerovjesnika da je rečeno pečat svih poslanika ne bi obuhvatao vjerovjesnik jer poslanici su u čistepen od, od vjerovjesnika ali ovim obuhvata i vjerovjesnika i poslanike wa khatamun nabiyyin i pečat svim vjerovjesnicima, što znači i poslanicima. A pečat znamo da je u stvari ukras, završnica, a završnica je nešto nešto najbolje. Nešto čime se ukrašava. Završnica nečega biva najljepšom. Hitamuhu šta? Hitamuhumisk Završnica misk najljepša biva. Ma kana Muhammed eba ahad min rijalikum. Ni Muhammed otac jednog od vaših ljudi. Walakin Rasul Allahi Već je Allahov poslanik wa khatam an-nabiyyin i pečat svih vjerovjesnika. Objava Kur'ana, dakle, je bila u najboljem mjestu, u najboljem vremenu, najodabranijem Allahovom vjerovjesniku preko naj odabranijeg Allahovog meleka i zaslanika Džibrili Emina. Kome kuntum hajra ummetin najboljem ummetu jer uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala kad daji zaista neograničeno daji najboljem ummetu koji se ikada pojavio među ljudima i koji će se ikada pojaviti a to je ummet Allahov poslanika Muhammeda s.a.w tako da će on imati posebno ovaj umet, imaće posebno odličje posebno odlikovanje na sudnjemu danu svi narodi će dobivati svoje nagrade kirat, kirat dakle, po svojim zaslogama pitali su ashabi, lahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koliko je kirat jedan a on kaže koliko brdo uhud A onda će doći ovaj ummet na sudnjemu danu, pa će njemu ovome ummetu biti data dva akirata. Dakle, dvostruko će biti nagrađivan. Pa narodi koji su bili prije nas, ehlul kitab, ehlul kitab, sljedbenici Musa, koji su, kako se spominje u hadisu Allahovog poslanika, ali bili do podne, Dakle, radili od jutra od sabaha pa do podne ako bi se ovaj svijet mogao ili ako se ovaj svijet podijeli na jedan period ili jedno vrijeme dana dakle oni su radili od izutra do podne pa su došli sljedbenici isali, pa su radili od podne do, do ikindije a onda je došao ovaj ummet pa je radio od ikindije do akšama, to jeste do do kijameckog dana A poznato je da je vrijeme od sabaha do podne najduže. Onda i zato ga od podne do ikindije, a onda i zato ga od ikindije do akšama. Podne od podne do ikind ili vrijeme od podne do ikindije duže nego ono od nego ono od ikindije do akšama. Pa kada bude dvostruka nagrada data ovome ummetu, ljudi će se požaliti uzvišenom Allahu te barekav kako to njima dvostruka nagrada a on će ih pidati a ja sam li vas nešto zakinuo hel velen dukum ja sam li vam kakvu nepravdu učinio ste li vi dobili svoju nagradu koja vam je obećana oni kažu jesmo uzvišenom Allahu a on će on odgovoriti hada fadli uti men asha ovo je moja blagodat, koju dajem kom je hoću. Svakako, da efdavijet ovoga ummeta ima svoje uslove, a najbolja generacija koja nam je primjerom jeste generacija sahaba. I uzvišenje Allah, tabaraka vata, postavlja taj mizan u Kur'anu i spominje i kaže svima nama koji dolazimo nakon njih fe in amentum bi misli fe in amenu bi mislima amentum bi. fe in amenu ako budu vjerovali to jeste drugi koji dolaze nakon vas ili oni koji nisu u vašem mjestu i vremenu ili oni koji još uvijek nisu kao vi govor je upućen ashabima lahog poslanika liza zav. Fe in amenuubi mitlilima amenumbihhi kao što viv vjrujete, fe kadi te del, on da su napravo me puto. O inte vlav ako se okrenu fe inne mahum fišeka. Onda su oni ti koji stranjaju rekli smo še to je Arabska riječ, cijelik Kuran je arabskog jezika, čistog arabskog jezika, šekun u arabskom jeziku znači strana. Može biti strana ljudskog tijela ili strana prostorije i tako dalje. Šikak znači da je neko na jednoj strani, a ti na drugoj strani. U ovom slučaju objava na jednoj strani, a ti šik na drugoj strani. Šikak, mi kažemo stranjanje, ideš na stranu. Znači, nećeš onako kako je pravo i ispravno. Što se tiče ovoga vremena u kojem je objavljen? rekli smo šehru Ramadhan to je mjesec Ramadhan u kojem se mi sada nalazimo i ovo je velika Allahu wa tabaraka wa ta'ala blagodat do sudnjega dana mjesec u kome uzvješan je Allah tabaraka wa ta'ala daje posebno priliku za ibadete i olakšava ih onima koji nastoje i koji se trude da se Allahu tabaraka wa ta'ala njima približi Allahu poslanik, alaih sallam, je ukazivao na te blagodati ovoga mjeseca i obveseljavao bi svoje ashaabe njegovim dolazkom. Govorio bi im, iza kanet evvalu lejlatin min Ramadan, kada bude prva noć Ramazana, futihat ebuabul djenne, potvaraju se djennec ka Koliko je đenetskih vrata? Osam vrata đenetskih. Futihat abwabul jannah. Falem yughlaq minha bab. Inna jedna zatvorenim neostanu. Takle otvara se Allahova milost, blagodat, a ovo je isto tako dokaz jednog akidetskog pitanja, a to je da genetsa da postoji jer genetsa uz Ramazan ukrašava i ovo što kaže Allahu poslanik alexa sam futihat de babul otvaraju se genetska vrata nije u prenesenom značenju Da neko kaže, Allah spušta svoju milost, Allah daje svoj bereket, blago, da blagoslovi i tako. Jeste, sve je to istina. Ali istinski se sva dženecka vrata potvaraju sa prvom noći mjeseca Ramazana. A znamo šta znači kad se otvore vrata. Pa ako je lijepo napolju, nama sada ovdje gdje smo, ako je lijepo napolju, kad se otvore vrata, doće i do nas te doće i do nas te ljepoti. A ako je ružno na polju, doće i do nas toga. U ome slučaju kada se potvaraju dženecka vrata, futi hat, znači da do ljudi dođe nešto od te dženecke ljepote koju ljudi osjete u, u svojim ibadetima. in jedna ne ostanu zatvoreni. A posebno jedna vrata u dženetu imaju koja se zovu Babu Rajan Koja su samo zapostaće I ni za koga više Kada džennet lije uđu u džennet Kada džennet lije Uđu u džennet Svako ima Od onih kojima Bude data Allahova blagodat ulaska u džennet Svako ima vrata na koja će ući Prema dijelima po kojima se isticao Pa ko bude od Onih koji su se borili Na Allahovom putu Uđi će na ta vrata Ko bude od onih koji su se isticali Po sadaki U dijeljivanju i davanju U ima Allah Uđi će na ta vrata Ko bude od onih koji su se isticali Po svome namazu Uđi će na ta vrata Kao što u djehennemu imaju Vrata Koliko je njih? Seba. Leha seba'atu ebu'a. Djehennemskih sedam vrata. Li Likulli babi minhum džuzum maksum. Svaka od tih vrata imaju džuz. Šta je džuz? Dio pqsum koji je određen dio ljudi grupu skupinu ljudi koji će ući na ta vrata koji su se isticali po određenim grijesima ulaziće svak na određena vrata pa kao što u džennetu ima wali kullin darajatun mimma amilu svakome od njih pripadaju derece po onome što su radili tako i u džennemu imaju darakat Kao što su u džennetu dərəcāt, stepeni, naviše, u džehennem su dərəkāt, to su stepenovi na niži. I što je niži stepen, to je gore u džehennem, a što je veći stepen, to je bolje u udžennetu. I zato se za munafika kaže innal munafiqīn fi d-darki l znači, oni biti na najnižem tome deraket, derku, na to najnižem stupju džehennema, to jeste najbliže izvoru patnje. Odakle dolazi ta vrućina, odakle dolazi patnja džehennemska, džehennemska vatra, bit će najbliže njoj. Pa ako bude od Oni ih koji su se isticali po postu A kako isticali? Ne isticali među ljudima Hvalili se i I tražili ljudsku Zahvalu i njihovu pohvalu Ne to Nego kod Allaha te Jer post je Ibadit između čovjeka I njegovog raba I njegovog gospodara Kao što se kaže u Adisi Kudciju Illa sijam Osim posta Šta osim posta Sva druga dijela se nagrađuju Deseto rostruko Najmanje što ćeš dobiti nagradu Za neko dobro dijelo jeste Deseto rostruko, deset puta Men džaj bil hasenati Falahu Ašruem fali Ko dođe sa dobrim dijelom Na sudnji dan dođe na... Dakle nije ga pokvario dok je došo Do Allah tabaraka wa ta'ala Drugim dijelima Koliko je važno da uradiš dobro djelo, toliko je važno da ga očuvaš do trenutka dolaska do Allah, te vata, do susreta sa Allahom, te vata, da ne pokvariš što djelo. Hvaljaj je među ljudima da kažeš, e, da znate št, kakav sam ja i šta sam ja. Ja sam Evlija. Ja sam ovaj. Ima tako ljudi koji govori. Ili pokvariš Irkom Neuzubila. Širk briše je sva dobra djela ostavlja čovjeka kao na ledini bez igdje i bez kuće i kućišta bez krova nad glavom to je taj širk vabudullahe vada tu šreko bih iše Allahu i bade činite i nije rečeno u čemu nego u svim vrstama koliko god više možete ali je rečeno kako nećemo reći nije rečeno kako jeste rečeno kako jer ako ne uradiš kako treba ne vrijediti. Ibadet Allah učinite svim vrstama, koliko god ste u mogućnosti, ali kako treba, uz jedan vrlo važan šarta. To je nemojte mu širk učiniti. Nemojte mu širk učiniti. Jer naj ko širk čini, makar klanjo, postio i mislio da je musliman, nikakve koristi, nikakve koristi od tih ibadeta nema. Dakle, najmanje koliko će čovjek biti nagrađen, jeste deseto rostruko za dobra dijela kao učeni iskreno im Allaha te Barka va taala i sljedeći Resula sallallahu alejhi ve selle. Falehu ashra mithaliha ila 700 di'f do 700 puta. Imate ljudi koji će za određena dobra djela 700 puta više nagrađani biti. Zavisno od njegovog imana jer isto djelo je možda kod nas u našim očima, ono što se vidi među ljudima, isto dijelo dvojica ljudi uradili. Ova će imati određenu nagradu raj veću, Što jer njegov ima veći? Iman cijelog ovoga ummeta ne može se porediti sa imanom koga? Ebu Bekra, radi Allah. Iman. Vjerovanje čvrsto. Ashab na uhudu kaže, tako mi Allaha, osjetim mir iz Koji je to iman? tih ljudi leti hita da se odaziva zatim od ihlasa iskrenosti prema Allahu te i puno dosta toga a između ostalog što je i najvažnije Allahove milosti i blagodati i njegovog znanja i mudrosti daje kome kako hoće a on te baraka ta'ala najbolje zna ila sujam osim posta فَإِنَّهُ لِيوَا نَجْزِي بِهِ Jer on meni pripada i ja za njega, nagrađuju i kaže Allah, tabaraka vata'ala. Dakle, posebna nagrada, mimo ovih spomenute. mimo ovoga procenta i ovoga prosjeka, desetorostruh od 700 puta, posebno se post nagrađuje, zato što je to tajni ibadet. Zato što se u postu ne može čovjek nikome prikazivati. To je između tebe i Allah, tabaraka vata'ala. Posebna vrata su na džennetu koja se zovu Rejan. I na njih će samo ući postaći i niko drugi. I kada oni uđu, zatvorit se i više niko na njih ući neće. Znači svako ko posti, kažemo, ne znači. Jer nije svačiji post, taj post, koji se traži ovom vjerom. Kod nekih ljudi Post je da ne jede, ne pije I da se sustegne od Uživanja Ali To nije Sve To je jedan dio posta Šta je sa ostalim Što se traži od postaća A to je Da ostavi Kaul uz zur I amel zur I džehl Govor neispravan. Zur je laž. Zur je neistina, neispravnost. Uopšteno grijeh. Dok ne ostavi griješan govor i rad po tome griješnome govoru. To jeste dok ne ostavi grijeh i griješenje. Val džehl i džehl dok ne ostavi. Ko to ne uradi, s Allahovog poslanika, ali sam kaže Allah nema potrebe da on ostavlja hranu i piće. To jeste njegov post je gladovanje i žeć. I zato je post u stvari škola jedna odgoja, terbijeta. Ako uspiješ mjesec dana sebe savladati u tome, takvome jednome sistemu s Allahovom te baraka ala, pomoći, nadati se da ćeš i u buduće inša Allah moći Da se savlada vaš da sebe nadzireš, da se kontrolišeš, da se usmjeravaš da, da budeš na pravom Allahum tebarku taala put. I pozatvaraju se đehnemska vrata. Wa ghulqat abwabu jahannam. I pozatvaraju se đehnemska vrata. Fela jebka fela yuftahu minha bab i nijedna od džehennemskih vrata ne ostanu otvorena. Sva budu zatvorena. I to se kaže, ne kaže se zatvoren na budu, nego gullikat pozatvara na budu. Zašto? Znamo da džehennem ima svoju žestinu. Je kadu temeje zuminel gaiv umalo da se raspadne od žestini pozatvaraju se djehennemska vrata. Lillahi utaqa um minan nar. U ovome mjesecu Allah ima one koje oslobađa djehennemske vatri. Pomislimo li mi od ovih noći mjeseca Ramazana ima li za nas kakav nasib? Ima li za nas kakav udio? U jednoj ovoj Ramazanskoj noći da budemo upisani od onih koji su oslobođeni džehennemske vatre. Lejle, I to biva svake noći uz Ramazan. Svake noći određeni broj ljudi koji su zaradili džehennemsku vatre uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala oslobađaj džehennemske vatre. To je njegova blagodat. Posebna blagodat koja se vidi i ostvaruje u ovome Mubarak mjesecu Ramazanu. Inša Allah, još će govora biti o blagodatima i posebnostima ovoga mjeseca, a ovo nam je svima podsticaj da nastojimo što više ibadeta učiniti, što više se Allah, približiti svojim, svojim ibadetima i nastojati s Allahom, ala pomoći da što više iskoristimo ovo vrijeme Ramazana da allah te barek taala ashadu an la ilaha illa allah o koja je na čas učena to je sura kehf koja je nakon koje je sure sura isra a prije koje jedno je kazivanje o stanovnicima Pećini u jednoj grupi mladića koji nisu imali snage da se odupru tome valu nevjerstva Kufra u koje je pozivao tadašnji nepravedni vladar a narod mu se u masama odazivao tako da nisu našli drugi način osim da se sklone u pećinu. Pa ih je Allah tamo učinio da borave 300 i 9 godina. Zatim kazivanje o dvojce ljudi od kojih je jednome data bašta raznovrsnih plodova pa je on rekao ma adhunu anta bidu hadhihi abada wa ma adhunu sa'ata qa'imah koji je znevjerovao Allah tabaraka ve taala zanikao nije go blagodati zanikao da će ikada nastupiti kıyametski dan pa mu je Allah uništio toba to baštu i ono što je bilo na njoj kao što je uništio Onaj nevjernički narod a poživio onu Grupo ljudi Abdullah ibn Abbas kaže Bilo ih je koliko Sedmorica A osmi je bio njihov Njihov pas koji je bio sa njima Pa ih je Allah poživio A one druge je Uništio Pa kada ih je Allah dao da se probude Iz onoga sna Došli su među svoj narod Nepoznavajući nikoga Dali novac koji se. Onda bio koristio prije 300 godina, ljudi vidjeli čudo to kako ih je Allah poživio tolike godine. Tako je u prvom kazivanju uzvišenje Allah ala, sačuvao tu skupinu mu'mina, a oni koji su ne vjerovali, koji nisu vjerovali, oni su bili i prošli i otišli onda gdje im je mjesto, u džehennamsku vatru. Wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil-ard. Ono što koristi ljudima to ostaje na zemlji. A ono drugo jeđhabu jufaa. Ono odlazi da mu spomena nema. O drugom kazivanju je pouka tome što je Allah tebareke ve taala oništio baštu i sve što je na njoj ono me koji je zanijekao sudnji dan. U trećem kazivanju su velike isto pouke, to je kazivanje o Musao, ali i selam i Hidru, gdje uzvišenje Allah, te tabaraka vata'ala, pokazuje mudrosti svoga znanja koje je dao Hidru. Mi ćemo se zadržati ovdje na nekoliko ajeta koji nam ukazuju na biti suštinu života na ovom je svijetu. A to su Kur'anske riječi čestaj: "Izobilah, i daj im primjer života na ovom svijetu." Kako bi ljudi shvatili suštinu ovoga života. Šta je ovaj život? "Kama in enzalnahu minas Kao primjer vode koju spuštamo iz neba fa hteleta bihi nebatul ard pa se s njom pomješaju biljke na zemlji izrastu nabujaju fa asbaha hešimen a zatim nakon izvjestnog vremena asbaha hešimen postane to bilj suho te zruhu rrija požuti, osuši se i nakon toga te zruhu rrija a to je da ga vjetrovi raznesu Wa Allahu ala kulli a Allah je kader da učini šta god hoće ti kada kopaš u zemlji nešto najdješ na kost Allah zna čija je ta kost kada je živio taj čovjek kakve je imao kuće i blagodati na ovome svijet šta je od njega ostalo vidiš kost koju zemlja raznosi i crvi rastaču to je ovaj svijet da je on bezvrijedan i neznatan, prolazan, da je čovjek samo jedan putnik na njemu. Tako je i primjer ljudskog života. Čovjek se rađa bez znanja. Čovjek se rađa bez snage. Pa mu Allah nakon izvješnog vremena daje i znanje i snagu kako bi mogao raditi na ome svijetu. Zatim doživi svoje pravo i puno punoljetstvo. A koliko je to i kada je to punoljetstvo? Pravo. Pravu zrelost. Koja je prava zrelost? Hatta iza belega ešuddehu wa belega erbe'ine sene. Tako kada doživi punu svoju zrelost i dočeka 40 godina. I zato je Allah poslanik, ali i salatu wasalam, od mudrosti zašto mu je došlo, došla prva objava u njegovoj 40. godini. U njegovoj 40. godini. Kada čovjek doživljava to puno svoje sazrijevanje, punu zrelost, za razliku od onog, one prve zrelosti, to jeste puno ljetstva, kada postaje mukelef, to jeste zadužen šarijatskim obavezama, odgovoran za svoje postupke u potpunosti. A to ne znači da od toga vremena tek počinje učiti. Ne, uči se prije toga. Jer tad već nastopilo je vrijeme. Od sedme godine se uči. Kako namazu, tako se navikava i posto i ostalim ibadetima šta je i kako je u, u mogućnosti. Zatim, šta biva sa čovjekom, počne gubiti svoju snagu. Thumme dja'ala min ba'di. Zatim Allah dadne Nakon snage Slabost Vašajbe I starost Prvi znaci I nagovještaji Približavanja smrti Jeste dati kosa Obijeli da osjediš I zato u svojoj dovi Zekerija alaihissalam kaže واشتعل الراس شيبا اي je glava potpuno je obijelila. Wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. U tvojom dovom, gospodaru moj, nikad nesretan nisam bio. Ovijek si mi se odazivao. Inni wahana al'azmu minni usla bi lasumi kosti To jeste, slabost osjećam u cijelome tijelu, u kostima. I traži da mu Allah, tabaraka vata'ala, podari porod. Koji će nakon njega nastaviti, koji će naslijediti to od njega. Ne u materijalnom smislu. Jer zato ne moli Allahovi poslanici. Ono što je molio Suleiman, ali i selam, to nije bilo radi Dunjaluka. To je bilo radi Allahove, tabaraka vata'ala, vjeri. A šta je molio Rabbi habli mulken Gospodaru moj podari mi vlast tražio od Allaha vlast la yam bari li min ba'di ko neće trebati nikome nakon mene dakle koju nikome posle mene nećeš dati toliko mi vlast podari pa moje uzišni Allah te dao Izutra bi putovao izutra bi prevalio putovanje koliko se ide mjesec dana putovanja. A isto tako poslije podne bi se vraćao na vjetrovima. podčinjeni su mu bili džini i to čak oni najgoriji šeitani morali su mu izmečiniti. Ali zato danas ako vidite nekoga ili čujete za nekoga da mu služe džini i da koristi džine u svoje ili tuđe potrebe, neka znate da je to lopov i varalica. I da je to kjafir, nevjernik, bez ikakve sumnje. Jer vlast nad njima je data kome? Sulejmanu, ali i sami nikome poslije njega. A to što današnji rade i oni u prošlosti, to rade u dogovoru sa džinima kafirima, nevjernicima. I to ne mogu uraditi osim osim kada kufr učini. Jedan od jasnih, nedvojbenih načina kufra. To što je Suleiman ali selam tražio, nije tražio radi Dunjalu da mu to bude cilj, nego radi te tebareka va ta'ala vjeri. Vomine šajatini men je gusuna lehu i šeitani koji su rolili za njega vadili mu riznice izmora. Vajamaluna lehu amelen dunedali i druge mu poslove radili. Kulle ben nain i graditeji mnogi. I tako dalje. To je bilo za pomoć Allahove vjeri. Nije ga to zanijelo. Jer kada mu donose od kraljice Belkise iz Sabe, kada mu donose prijesto u treptaju oka, to je jedna sekunda, on kaže Hada min fadli rabbi ovo je od blagodati gospodara moga. To je prava čista akida. Svaku blagodat, Allah tebalaka vraća i pripisuje. Ne uzdiže sebe. Nehvali sebe, ne ističe sebe, jer on nije cil, cil je Allah, tabaraka wa ta'ala. Hada min fadli rabbi, ovo je blagodat gospodara Boga. Li je bluveni e eškuruem ekfur, da me izpita, hoću li bit zahvalan ili nezahvalan. I zato je širio Allahu vjeru na cijeloj zemlji. I god je čuo da ima nevjernika išao je da proširi Allahu te barekatu vjeru i koristi da mu je ta vlast. Dakle, priroda i suština ovoga života je da je bez bezvrijedan i da vrijedi ne bi ga Allah dao najgorim stvorenjima i oni ima koji najviše mrzi, prezire i proklinje Jer Allah takvima dobro ne bi dao. Dobro je pravo u upoti. A iskušenje nekada bude kako u imetku, tako i u neimaštinu. Bi šerri ol hajri fitne. Mi bivamo iskušavani i u dobru i u zlu. Kao ispit je da nema. I zato naše razmišljanje, naša akida, naše ubjeđenje nije i ne smije nikada biti materialističko, dunjalučko. Učinio sam za Allahu vjeru nešto. E vidiš, potrošio sam vrijeme. Moguo sam sa ženom sjediti, popit kahu. Moguo sam djecu izvesti, igrati Dao sam mu Allaha, vidi, ne imam koliko sam imao. Ne, suprotno tome, ono što daš, to je tvoje. Jer ne imaš danas institucije, nemaš osobe, nemaš društva koje će ti garantovati da će ti otučuvati sredstva. Samo to Allah te bareke ve te Allah garanti. Ono što kod njega u ime njega položiš, to ti sigurno ostaje i umnožava se. Da se u hadisu spominje ke emsalil džibal postaje kao brda veliko. Dođeš na sudnji dan pa se začudiš. Kažeš, nije ovo moje, nisam ja to učinio. Hadis kaže uzima ga Allah tabaaraku ve taala i umnožava ga. Dakle naša akida, naše ubeđenje jeste imansko, rebanisko, a to je ovo čemu nas Kur'an uči, ova uputa. Jednom prilikom Omer radijallahu anhu kada je video kada Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je video da je hasura znate šta je hasura odslame prostirka da je ostavila svoje tragove na njegovom ubarišu tijelu kada je ležao kaže Boži poslaniće vladari Perzije i rimski cezari oni uživaju u svili i kadifi a ti Allahov poslani kovako a on odgovara Da je to neko drugi rekao, mimo tebe sine hatabo. To jeste ne to da ti kažeš. On je to rekao i sa prema Allahovom poslaniku, ali sa, sa zašto to tako se s njim dešava. Pa i noća smo čuli, Musa ali i selam dolazi sa hidrom, dvojica ljudi i ih u svijetu u to vrijeme dolaze iz tat'ama ahlaha, dolaze u jedno selo, u jedno mjesto, tražeći da ih ugoste ljudi, fe ebeu en ju daje pa su svi do jednog, nijedan se nije našao da ih primi kao goste, fe ebeu en ju daje pa su odbili svi da ih ugoste. Doći kad carevi, kraljevi dolaze i prvaci Oni koji za imaju Imaju svitu i novac Njima plješću Njih cvijećem posipaju i tako dalje Ne vrijedi to ništa Ne vrijedi to ništa Inama hadihil hayatu dunja meta Ovaj život na ovome svijetu To je meta A šta je meta? Uzeti od riječi meta, znači da čovjek se malo provedi. Dođeš negdje u prirodu, vidiš to malo i prolaziš, pored toga. Dakle, prolazno uživanje. Ve idnel ahirate, a sigurno je je darul karar. To je kuća karara. A šta je karar? To je isti karar. To je ono gdje čovjek vječno boravi, bez prestanka, za uvijek. Za to treba raditi. I da se ne svati da čovjek treba ostaviti ovaj svijet. Ovaj svijet je samo sredstvo. Ako ga možeš imati, ali da te ne zavede od ahireta, da ga potčiniš, upotrijebiš za svoj ahiret, imaj na način kako je dozvoljeno i kako si u mogućnosti ispravno zaraditi. Da ga podčiniš u ima Lata Baraka Vata'ala. A nikako da ti bude ciljem da se raduješ zbog njega. Da se žalosti zbog njega. Da voliš zbog njega. Da mrziš zbog njega. Da ti je sve u tvome životu na tim materialističkim principima. Takav je rob dinara i dirhema i za sigurno da će takav biti nesretan kako na ovom tako i na budućem svijetu jer je uzeo taj novac za božanstvo mimo Allaha te barekavta taala jer bo on postaje cil el vela'a wal to jeste voljenja i mržnje ili odbacivanja u ime toga imetka zatim uzvišeni Allah te barekavta taala kaže Koja je to prava vrijednost? A šta je prolazna? El malu i metak, vel benune i sinovi, potomstvo, zinetul hayatid dunja, to je ukras ovoga svijeta.